Пити чай з тортиком за одним сімейним столом. Хоча серцем відчуваєш, що щаслива родина вже в минулому. Тобі легше від того, що ти закрила очі на холодні стосунки між тобою і батьком. Серце розуміє, що він тебе вже не кохає, але розум не може осягнути. Бабуня стала тобі вором, бо опинилася на іншому боці барикад. Єнк, з нього все почалося. Вибач, але його Євромайдан приніс біду і на нашу землю, і в нашу родину. Чи можу я йому пробачити? Можливо, колись, коли він зрозуміє свою помилку. А ти не помиляєшся? Ти впевнена, що саме твій брат накликав біду? Іванна відсторонилася від матері, подивилась на неї поля дорослої жінки, в ньому чи то розсудливість, чи холод. Ось бачиш, як ти реагуєш на одну лише згадку про геника. Івана підвелась. Твоя любов до сина сліпа. Шкода, що ти так нічого не зрозуміла. Доню, я вас люблю однаково, бо вас обох я носила у себе під серцем дев'ять місяців. Народжувала в муках. Однаково не досипала ночами. Не живи минулим, мама сказала донька. Не ти одна не спала ночами, годувала своїм молоком і так далі, але за це не ставлять матерям пам'ятники. Іванна, ти стала жорстокою? Ні, справедливою і розсудливою. Я вже не маленька дівчинка, якій можна вказати, що таке добро і що таке зло. І вона легко повірить. Я сама, чуєш, сама. Іванна навмисно зробила наголос на слові «сама». «Відділила добро від зла». «Зло, яке я вже говорила, приніс нам твій синок з майдану. «А те ж тоді добро». «У визвольній боротьбі мого народу», – мовила впевнено Іванна. «У боротьбі за незалежність від київської влади». «Розумію, що не всім подобається нова влада», – спокійно сказала Настя. «Мене також не все влаштовує». Але неможливо добитися за один день всього й одразу, проте можна назвати багато того, що є добрим знаком. По-перше, Україна отримала запрошення вступити в Євросоюз. Це для таких, як Генек, вставила Іванна. По-друге, створена армія, причому практично спопилу з руїн, а це дуже важливо, продовжив Настя, не звернувши увагу на шпильку доньки накладений арешт на рахунки Медведчука йому подібних, прийнято закон про люстрацію суддів, МВФ надає кредити. «Досить мені читати лекцію з політекономії», – перебила її донька. «Я тобі сказала власну думку, і не треба мені нав'язувати свою. Не витрачай, мамо, сили на марну працю. Нове краще життя буде, але не в Україні, яка вже згнила, розвалилася» і від неї тхне, як від тухлої рибини. «Як ти можеш, доню!» Настя скрушно похитала головою. «Тебе зростила Україна!» «І зло на матері!» «Мене прийняла ненька Україна вмила вранішніми росами, випликала, зростила, мене заколисово вітер, а моя країна годувала свою дитину запашним хлібом, вирощеним на безкрайх золотих ланах». Промовила підкреслено, пафосно, без прихованої іронії дівчина. Мамо, досить красивих слів, уже нудить від них, від вишиванок і дурного слава Україні. Івана не встигла договорити, як Настя, не тямлячи себе від такого блюзнірства, з розмаху хотіла вдарити доньку по обличчю, але Івана вправно схопила їй руку. — Не вийде, мамо, — просичала її в обличчя. — Я ж попереджала, що вже не маленька дівчинка. — Пробач, Настя об'якла, ніби з неї вирвали стрижень, який тримав усе тіло. Вона опустила руку. — Що ти збираєшся робити далі? — запитала чужим, здавленим голосом. — Жити, — зрозуміло. — Скажи хоча б. «Що тебе тримає у подруги? У Жанни? Її непідробність, щирість? Якщо ти думаєш, що ми лесбіянки, то помиляєшся. Хоча у нас з нею багато спільного, відповіла Іванна і додала, набагато більше, ніж у нашій, у вашій родині. До речі, твій автобус підійшов». «Дякую, що перевела тихо, без жодних емоцій», – сказала Настя і подибала до автобуса. Настя почувалася подавленою та розбитою, вона знала, що від себе і від проблем, які чорною хмарою нависли над її родиною, не втечеш на жодному з транспортних засобів. Наразі лише зміна обстановки могла врятувати від того стану, коли все здається безнадійним. Перша перевірка одразу за містом. На блокпосту на дорозі бетонні укріплення Повсюди мішки з піском, навколо спилені сосни, окопи. Транчеї осипаються, бо повсюди суцільний сипучий пісок, тож ополченці, як їх називають, натягали старих дверей, дощок, палець і дерев'яних рам для укріплення стіна. «Непевно, з усіх смітників притягли мотлух», – подумала Настя. У тіні сосен, висаджених рівними рядами, Ополченці спробудили щось на кшталт намету для відпочинку. Там столик і лавки. Поруч уже виріс смітники із порожніх пластикових і горілчаних пляшок, одноразового посуду та серветок. На бетонному укріпленні те, що викликало в Насті відторнення, прапори Новороссії, Чечні та Росії. Неподалік вона помітила високого юнака у камуфляжній формі на якій прикріплена колорецька стрічка. Юнак був з автоматом через плече. Постать ополченця здалася їй дуже знайомою, але обличчя його було надійно сховане під балаклавою з малюнком змія, який роззявив рота і вороже висунув роздвоєного язика. Настя вже чула, що під масками ховаються місцеві, щоб не впізнали їх родичі або знайомі. Вона пильно роздивлялася юнака, намагаючись розпізнати того, чиє обличчя приховане. Понравился Змій? запитав Бородань, перевіряючи паспорт Насті. Он для тебе я молодой. Кадировець розреготався. Може, я подойду. Чоловік повернув паспорт. Настя мовчки сховала його в сумочку, не підвівши погляду. Автобус рушив. А вона знову поглянула вікно на змія, він також провів її поглядом. Десь за 50 кілометрів перед Новоайдаром автобус знову зменшив швидкість і пригальмував. Настя побачила озброєних людей у камуфляжі, і водій попросив приготувати документи для перевірки. Коли в салон зайшов юнак, вона не повірила своїм очам. У нього була синьо-жовта нашивка. Настя поглянула у вікно. Так і є, блокпост української армії. Навіть не вірилося, що армія уже так близько, за півсотні кілометрів, а на бетонних плитах рідний прапор. Жінка дивилася на нього, як зачарована. Не в змозі відірвати погляду, а серце наповнювалося приємним щемом. Ваші документи, будь ласка, відшло, попросив юнак. Настя подала паспорт. І вже без остраху підвела погляд, лагідно всміхнулася. Будь ласка, перевірку закінчено, і автобус рушив далі. Дивно, як тут опинилися українські солдати, не стрималася Настя, пошепки звернулася до жінки, що сиділа поруч. Кажуть, що за нова і даром сила селена наших танків та гармат, пошепки сказала жінка і озирнулася. Скоро й нас звільнять. За кілька кілометрів ще один блокпост також української армії, обабіч укріплень воєнна техніка, а вже за 30 кілометрів під щастям укріплення ополченців з ненависними чужими прапорами. Транспорт зупиняє хлопчина з пофарбованою чорно-білі смою палицею. Настя впізнала його, бо бачила не раз у сусідньому дворі він не товаришував із сином, але вітався з ним, коли зустрічалися. Скільки йому років? Здається, він молодший за Генека на кілька років. Чого змусило його піти сюди? Ідея на Росії чи гроші?